А в кабінеті знову застаю Сосницького, але не самого, а з Андрійком. Андрійко кидається до мене, висне на шиї, обіймає мене ніжками, сміється, закидає все тіло назад. Він щиро радий, що бачиться зі мною. Мами немає, і він почуває, що може дати собі волю. Біля вікна спиною до світла стоїть Сосницький і, злегка згорбившись, дивиться на нас. Погляд його видається мені тяжким, з усміхом і стражданням. Дядю Яша, дядю Яша, покажи мені фотографії маленьких злочинців. Ти обіцяв, дядю Яша, пам'ятаєш? А може, то їх піджидала на вулиці Соня. Чи знала вона, що вони в мене? Навіщо вони тут? Я показую фотографії маленьких злочинців, держу на колінах Андрійка і в павзах кажу декілька слів Сосницькому. Він відповідає помалу, глухо і теж, як мені вчувається з насмішкою і стражданням. Маленьке тільце, рухливе, непосидливе, тепле, гнучке, в'ється на моїх колінах, б'є мене підборами по ногах, скрикує, термосить. Вони гуляли собі і ненароком зайшли спочити трошки, привітатись і додомочку. Мені вважається, що Сосницький придивляється до нас, зрівнює і перевіряє. Може цього нічого нема, але мені хочеться сісти так, щоб він не міг бачити наших облич. Я зміняю позу і разом з Андрійком сідаю до Дмитра спиною. Спершу в профіль, але згадавши про свій ніс спиною. А знаєш, дядю Яша, ми їдемо на село до татового тата. Приїдеш до нас? Тато купив мені Монте-Крісто. Маленьку собачку. Коли вона виросте, я ходитиму з нею на полювання. А в брата татового тата чудесна колекція собак. Сосницький відходить від вікна і сідає проти нас на канапу. Тепер його лице на світлі, і мені видно, що на ньому нема ні насмішки, ні страждання. Воно здається сонним, набурмосеним і одубілим. Щоки обвисли, і ніс неначе зів'яв, як недостигла зірвана груша. Але погляд пильний, допитливий і гнітючий. Вигляд хворої або страшенно втомленої людини. І мама їде. А як же дивується Андрійко? Мені стає ніякого за своє питання. Я сміюсь і жартома кажу, що мама збиралася в літі летіти на аеропляні. Так от, щоб часом не залетіла в Америку. Ні, вона тепер такою плаксійкою зробилась, що її на аероплян не візьмуть. І раз у раз голова болить. Чисте горе з нею. Дядю Яша, а ці злочинці вже вбивали людей? Сукирами чи кастетами? Для чого вони прийшли? Що він знає, цей важкий, обм'яклий, утупостий чоловік? Значить, вона йому щось сказала? Ну, Андрійку, ходім, зусиллям підводиться Сосницький. Ні, татусю, ні, ще трошки, дядю Яша, не пускай! Цупки ніжні руки обвиваються круг моєї шиї, щільно пригортається до грудей. Похнюплене лице справді усміхається з насмішкою та болим. Він стоїть непорушно і з підлоба дивиться на нас. Андрійко в напливі несподіваного чуття цілує мене в щоку, соромиться і від ніякогости починає фицатись, реготати, лоскотати мене. Ходім, Андрійко, ми заваджаємо дяді Яші займатися справами. Правда, дядю Яша, серйозно питає Андрійко, дивлячись на мене широко одвертими, до болю хвилюючими сірувато-голубими очима. Ми заваджаємо тобі? Мені хочеться стиснути це дороге тільце міцно-міцно, щоб аж захрустіло воно. Але я усміхаюсь і кажу, так, Андрійко, треба працювати. Андрійко зітхає, злізає і тоді поважно, помалу простягає ручку. Я потискую її, цілую його в чоло і прощаюсь з Сосницьким. Про розрив Панаса Павловича і Варовари Петрівни знає все місто. Знає, що Панас Павлович розпусник, бездушна людина, брехлива, лицемірна. Розповідають про те, як він катував дітей, а надто дівчинку. Як покинув жінку без копійки і відмовився допомагати покинутій родині. Бідна жінка лишилась без усяких засобів і опинилась просто в безвихіднім становищі. Панас Павлович пускає до тебе з приводу цих чуток. Але часом я помічаю в його лиці розгубленість і у тому. Чоловік він акуратний, точний, кожна хвилина в нього повинна бути на своєму місці. Він звик жити і працювати по певній системі, виробленій необхідністю та досвідом. Йому треба знати, що завтра чи післязавтра в цей час він буде на цьому самому місці, в кругу цих самих думок. І раптом таке становище, непевне, багате на всякі можливості. На мою думку, панасе Павловичу, кажу я йому, найкраще в такому стані робити рішуче, твердо і жорстоко. Треба одняти в неї діму, влаштувати своє життя і край. Ні-ні, голубчику злякано кліпає він очима. Це неможливо. Це цілком неможливо. Шура не згодиться? Згодиться. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. І ще раз ні. І вмить питає. Так ви гадаєте, що варто просто одняти, так? Силою? Украсти? Га? І знов. Ні-ні. Шура не згодиться. Підійметься галас, скандал, пересуди. А то несподівано, іронічно всміхаючись, задається питанням. А ще не вернутися до Варварочки? Та ви на тому і скінчите, пана Асе Павловичу. Он як? Ви так думаєте? І довго дивиться в одну точку з застиглою іронічною посмішкою, яка потрохи робиться блідою, жалісною, скорботною. Шура в своїй постанові непохитна й тупо тверда. Почувається, що вона дійсно швидше помре, аніж буде можна змінити її. Між іншим, у мене не перестає щоразу, як бачу її, врушитись бажання зробити щось таке, щоб омочити цю праведницю в гріх. От якби, наприклад, шикарно одягти її, напоїти, оточитись ластолюбними масними пиками і подивитись тоді, що в неї там за цією непорушною шкаролупою святості робиться. Мені чогось раз у раз здається, що там повинен сидіти звір, тому-то вона така й уперта, і насторожена, що боїться випустити його». А втім, він ще вилізе. Він знайде щілинку. Хай тільки з'являться в неї діти. Ух, який це буде жорстокий, пазурний, ревнивий звір. Не підходь, а вона якраз з таких. Клавдія Петрівна з бороди походить від таких же замкнених звірів. Я вагаюся назвати любов'ю її відношення до кості. Це щось чисто звіряче, неміркуюче, страховинне. Одмовляти в чомусь Кості вона не може, хоча розум щоразу робить невдалі спроби в цьому напрямі. Через те у них безперестанку тягнеться боротьба, боротьба двох звірів. З самого ранку, коли Костя розплющує очі, і до вечора, коли сон налягає на них, вони не перестають щось перемагати одноводному. «Костя, одягайся!» Кава прохолоне. Костя зав'язує хвіст конятці, сидячи перед нею в одній сорочці. Він чує матір, але мовчить. «Костя, я кому це кажу?» «Зараз!» «Не зараз, а негайно мені одягайся! Покинь, коника!» Костя мовчить. Він мовчить не через те, що захопився зав'язуванням хвоста, а тому, що це дратує матір. «Костю, даю тобі чесне слово, що не візьму тебе з собою на прохід. Коли зараз вже не встанеш, не одягнешся, не підеш гуляти». Костя все ж таки не встає. Материних погроз він не боїться, бо знає, що вона свого слова ніколи не додержить, з якою б силою, натиском і жахом не давала його. Ну, гляди ж, прошу, сиди, але не смій же плакати, як покину тебе вдома. Не смій, поганий хлопче, мучитель ти мій. Мучитель одягається через деякий час, бо йому надокучає сидіти на холодній підлозі. Коли настає час іти на прохід, він робиться дуже лагідненьким, запобігливим, ласкавим. Якщо Клаудія Петрівна пам'ятає свою погрозу, він пам'ятає її завсігди. І постановила неодмінно здійснити її, тоді кості не допомагають ці маневри. Він мусить уживати інших засобів. Лагідність його зникає, темні. Круглі оченята стають колючими, косими. Верхня губа хижо задирається до гори. Виставляючи синюваті покришені зуби, він сильно паца ногою об стілець і кричить. «Не піду! Не піду! Піду! І ти не смієш мене не пускати! Іди! А я лишуся дома. Я сказала тобі, що, Костю, не бий стілець, бо даю тобі слово, і завтра не підеш гулять!» Костя хапає зі столика великий гребінь. З усієї сили шпурляє нему куток. І тут же інстинктивно отстрибує вбік і наготовлюється оборонятись, хоча Клавдія Петрівна ні разу не била його. Клавдія Петрівна щосили стримує себе, від чого її руки стають якимись урочистими і поважними. Вона мовчки, помалу підіймає гребінь, становить на місце повалений стілець і, хапаючись, одягає капелюх. Костя зі свого кута, Пильно стежить за нею і раптом кидається на матір і починає бити її руками, ногами і кричить. Дрянь! Дрянь! Дрянь! Проклята! Дрянь! Потім падає на підлогу, несамовито вищить, дряпає нігтями килим, ридає, качається по хаті, кінчається тим, що Клавдія Петрівна лякається, поспішно прощає йому провину, одягає його, і вони разом йдуть гулять. Костя вже спокійний, веселий, тримає матір за руку, і питає заклопотану.